prøve at tage en færdig ord. Ja. Okay. Altså, jeg synes, det lyder meget godt. Ja. ja Men、jeg. vi kan jo køre, hvor højt det er. Okay, du er faktisk、nej. ret høj, synes jeg.、Ja. Det er godt. Ja, man, ja. ja. jamen jeg, tror, jeg skal være højere end jer. Ja. Jamen det er rigtigt nok. Man kan høre, når man trækker vejret. Du skal ikke køre for meget i angest derovre. Det ved jeg, hvor jeg nede i en papirstol. Ja. Hva? Kan du høre i dem der? Ja, ja. Også? Altså du skal se på den der. Den der er det, er, det er den der med den der mening, og man skal jo kunne høre, og det、er、med den tilfælde lige så godt, hvis du for eksempel siger. Ah, nu.、No. Men yeah, jeg tror bare, det er fordi du står altid som at du står stillet på noget og sådan. Det er måske bare fordi du bruger også lammer. Han lader performance som tekniker. Velgivet var udmærket. Ja, det var、er er, ja. rigtig godt. Ja, det var、er、godt. Gjorde noget, så det skulle være sådan et lækkert at høre på nu. Uhu. <laughs> Det mener jeg ikke sige. <laughs> ja. Så måske sige det var、er、okay så. Ja. Det, det er fint. Okay, men、det. kan vi så egentlig prøve at optage noget og så ser vi om det bliver optaget? Lige prøve afspilte og sådan noget. Ja. Nå, er、ja. svært at se, men sådan det står. Vi går foran lige i face.